Але ми ж не дітей. У порожні колиски пливуться водою. Хоча б півстоліття ми розпокою цьому народові, щоб він і знову навчився народжувати дітей і плести колиски. Так либо не треба вчинити, гетьмане, поки народ тобі вірить. Так і треба вчинити. Історія піднімає над тобою свій віщий перст. З могутньою Москвою тобі братський союз. Так і вчини. Іменем вашого батька, славного козака-лицаря, який наклав головою за землю отче та за віру християнську, дозволяю вам і велю, дочки, виберіть за цих моїх молодих побратимів, котрий вашому серцю любий, та народіть з того внуків у пам'ять про мене, сказав Хмель Богдан, випив кубок медівки, поцілував кожну дівчину в гаряче чоло, вийшов на двір. Вдовиця козачка чула та бачила, як у пітьмі літньої ночі він підтягував попругу сідла, як важко дихав, вибираючись на коня, як човох котіли під кінськими копитами, як до ранку горів вогонь за річечкою чума у говчому грочищі, як сидів біля вогню сумний гетьман, і кінь протяжно і ржав у нього. В досвіта козаки нас доганали, гетьмана в степу. Баракувало серед них тринадцяти хоч би не почубились там півні, подумав Богдан і пришпорив коника. За супоєм ватагу наздогнало іще четверо козар -люх. Вже можна не чекати нікого, батьку, сказав найсумніший з них, і Богдан здогадався, що одна з дочок відмовила всім. Тоді в цьому місці появилося ще дев'ять хат, і хутір, не змовляючись, назвали Богдановим іменем. А урочище, де всю ніч горіло багаття, Детьманський. Найстарша дочка так і не вийшла заміж. Усе життя вона складала пісні про кохання та розмальовувала своїм сестрам хати дивовижними райськими птахами і квітами, нікому не відкривши своєї трагічної таємниці. Щось лише розповідала над колисками своїх небог та небузів, коли ще ті були немовлятами. Але залишивши своє серце в піснях та малюванні, яке ще багато десятиліть проступало на стінах з-під свіжого вапна і глини. Про неї казали, що їй пороблено, і вона кохає якогось вигаданого, що він приходить до неї лише тоді, коли вона складає пісні, пестить її косу, але тіло зайняті не посміє, бо тоді вона спізнає іншу розкіш, і відчує в собі інший талант, якому теж треба віддаватись до кінця, а пісні, див-птиці та казкові квіти сиротливо підуть до когось іншого. Одні називали її Марусою Чурай, інші – нареченою козака Мамая, третій – Чаклункою, а дехто – Причинною Марією, бо свої пісні та намальовані нею диво-птиці вона чомусь називала діточками. Може, так почалася Богданівка, а може все було буденніше й простіше? Який старий, порубаний козак, столи з глини та дерева хату біля річечки, щоб дожити віку з жінкою та її байстрям, яке покритка назвала Богом Даним. Насміхатися з дитини тут, у необжитому степу було нікому, то й м'я й прижилось. Потім появилася в хаті невістка, діти, онуки, ось тобі село. Однак Катерина більше вірила легенді, бо затямила, що де більше краси і таємниці, там більше і правди. Отож, як на неї, то Богданівка розпочалася з довиної хати із десятьма дочками красунями. Тоді на цій землі коїлись великі державні події, які визначили долю народу на багато століть наперед. І Богданівка могла народитись саме у відблисках цих подій якби не так, тепер вона була б інакшою. Уже вкотре зеленчав плаский помаранчевий телефон, призначений для найближчих друзів. Номер його був так удаємничений і винахідливий майстро з телефонної станції, що обінявся кожного понеділка в хитрій арифметичній закономірності, яку за олівцем доводилось вираховувати лише посвяченим у цю формулу. Навіть сам Пабло не зміг би подзвонити з місця до себе майстерню. Хтось із друзів поравався дзвінком у Келію Пабло, знаючи, що в цей час він таки є в майстерні, і що врешті підніме трубку, але господар уперто місив глину, смоктав погасло сигарету – Наслухав гудіння води у ринвах і сторішко пригадував смак густого козячого молока, яким поїла його в дитинстві бабуся. Тим молоком йому часто пахла Іспанія, бо батьківщина, як матір, здебільшого пахне молоком, гірким чи солодким, як кому судилось. Пам'ять не втримала образу самої бабусиної кози із маленького села під Сальвією. Але смак молока тривожно підігрівав його уяву – яку пробігали всі бачені ним на віку кози. Пробігали поодинці стадами, деякі зупинялись, давали себе розглянути, інші настрахано відскакували і притмом тікали в безвість. Але тієї не було них. А Пабло дедалі більше відчував смак її молока.